Këto janë pjesët bëtë mire të jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM Aja, aja, aja Sekondi, sekondi, sekondi, rekuet Gjitha një një një Wow, wow. wow. Oke okay. mm -hmm. Let njës klubi mëngjesit Mirë mëngjesit Mirë mëngjesit më Shëtë gjithëm i së keni ardhur program I së dhashur unë jam blendit u bashkën jerim Mirë mëngjesit Me Altinin Good morning Me Olten Dhe me Lorin ndjesëri mm. Nolten që na ndjek nga shtëpia. Ojta, është një mm. pozicion e kemi menduar, e kemi menduar shumë mirë. Ëh, unë mbledhom dhe tham, ëh, Olta do bëjë emisionin nga shtëpia. Ky ishte plani dhe plani <Oil> po rezulton <fusury> shumë i suksesshëm. Po funksionon gjithaxh. Po është kërcysh shumë, është Olta në pozicionin e saj të ri, në shtëpin e saj. Kjo është kur kundërshton mua. A mm. do është bukur. Ka ndën kundërsht, kusnës... ka ndën kundërshtim tjetër. <share> jo, jo. Ah, <skrisa> uh. prit se po e mendoj. 27. Faleminderit shumë. E këpërtëri. <share> jo, këtë s'e kam bërur unë, e kanë bërë. Mirë, domethënë kemi bërë tërë. Është i ri, është i gëjë bukur. Faleminderit vërtetësh, i mirë. Edhe mua më pëlqen. Falem deri. Ëh. Për ditën nuk e di se çfarë vlerëson ti, Aldin, e çfarë vlerësoi unë se do të marrim me radhë, cilësisë fustanit. Për të parë për shkakun më të ç'i çfarë e forçare për çfarë vlerëson? Për bustin do thoj. Mirë, okay. Bakë do kushem kushem mua m'pëlqen kombinimi. I ngjyrave. Shikoj të mira të bardhës dhe të zeçës. Ne anë, a e shkjoan? Ashtu apo ashtu. Ti bardhë apo të zeza? Shkri, nuk është gri, jo, se ka ja. të parë bluer, dhe se qërë në qyre është kërë fustan, a është bërë e rrët Mos është bërë e rrët? Ja Jo, nukë okay. Se në ekranë duke si bërë e rrët Ja, fësë kotë um, <laughs> Gjistës i sot është 27 qërëshorë dhe si pa unë tjerë qërëshorë i mund të të se Iku, iku Farenderit dhe, dhe kemi vësaj um, mm, Filime wow, njave, mm, pra është fundi një muaj Këtë jam së më koriko? jo po, i bie të tam. Pje, tam. po ha han, të pret re të, pre pre të, pre pre pre të të, të, të, të shtuhen fundëmin në një, një korrigjtunon është po qershori ka 30 kështu që po jo, të... të... jo un kam kalendarin para atë një është ai sa ka atë dje e prëndja është data 1:05 minuta po moment po do të na fillojmë me qershorin dhe mbarojmë kështu nga Paul Simon vërtet jo atë Qallë, se thunë është një qësht, a, një korrik. Jo, ja, është e prrintë. Është e prrintë një korrik. Okej. Qëhtu që enthi është 31. 30 apo 30, ka 30 qeshori po, 30 <tus> qeshori. Bëhet <Bërë> ajo me <tus> gungat këtu. Është një numërim që të që të mm. dimë gjithmonë ju kam thënë më duket, po. Po, duket më së vjetër. Shumë më vjetër. Qënkon kur që kur i dimë dorë. Nan detali i parë. Papi këto gungat. Gungat, gungat me gishta. Në këtë vjehar në Officec në klubin e mëngjesit pas një fundi jave, për mua ka qenë fantastike, me të thënë drejtën, ja kemi kaluar mirë. Po, edhe ashtu. Po. Mm. Piscina, piscina ah, me barbikjuve. Lumsi, lumsi. Ja. Faleminderit. Faleminderit. Ëh. Uh, por mund të shkosh. E ke vërsysh? Po, po si kam duan, si kam, kam. Vazhdi sikur. E ka plani. Jo këtë vit vitin tjetër do shkojmë në bashkim pishinave. Është mëse ka planin. Ka mendonin. Futu në booking.com. This is Club FM. I told yeah. oh, myself that I can be stronger than I know I can be. And I can't help but feel the bad and my weakness. When will it break for me? Down. It's easy for little down oh, I know I got to keep me on but it's so hard to with hold so on for you I need you to know space sum I need you tonight I need you tonight I need you tonight I need you tonight Mir m'qes mir ze keni ardhur shihjit në grupin e mqesit mballë te klapa femërinë 104 e në ekranin e klapta vozë e mjes i ja ja ja jeni më do të tregoj ç'është një një oh jeri sa është i fortë au i gjatë i thonë mirë mos na thua Australia Adelaide was be good Së ndonë sa... Altinit mund të vlesi... Udhjë përre në mëroj, altinit mund të vlesi... Udhjë përre në më të vlesi... Po, ju të gjohen i njëherë. Altinit se ka i dëmfarë edhe bun këtë dhe mund të vlejë ndoshta oh, altini uh, më vonë si ide, nuk i diet asnjëherë. Mm -hmm. Në Australi po zhvillohet edicioni i 20 i një festivali ku mm -hmm. mbledhen quhet Bini Festival, është një organizim që mbledh të gjithë dizajnuesit apo krijuesit e kapelëve nga e gjithë bota. Mm -hmm. Dhe këtë herë në prezantimin e kapelëve nga më ndryshme, të ndryshme, kuptohet që është një panajër kapelesh, si kapuç, si kapuç. Kapuç, kapelë, por janë në oh, të formave të ndryshme të copave të ndryshme. Mm -hmm. Këtë herë është Shë bërë edhe një kapele e cudisma okay. Shë bërë një kapele nga eqimet e mjekrës mm, <laughs> Oh my god Që <laughs> mund të, të je... vlejë Altini nëse një dit po, i vendos të heq është mjekrë Ti e një <laughs> me mjekrë në krujit e mqesit, ti nuk e ke Fal. problem mjekrën <laughs> Unë e kam problem për shumë Mua së më lë kruaja një Po edhe jeri e mm. ka shumë problem dhe... Edhe Olta, po, me sa tim Së më lë kruaja, së më lë kjeri, së më lë dhe Olta <laughs> Po ty t'kan lejuar si gruaja, si jeri, si olta Dhe i e njëri që edhe mjekë E ke një, qef edhe kaj një, një, një mjekër të, të gjatë Po shuaj, po, shuaj. Ani, Unë të provozoj Që tit në e avsh një mendim Nuk e isht Nuk e kaputqin e ja. bër me qime mjekre Do t'a mbaje t'i kdo me që mjekër mbanë posht Dhe nuk e ke problem <laughs> A mund në bash mjekre dhe lan jo, A mund nuk da e vishe Po shumë, duke t'itur që esh nga mjekre e një burri tjetër Në qime të mjegërë, është shumë është shpifur, abëja? është shumë është shpifur, abëja? Jashë zagonishtë. Ashtë të... Kër e thot a i, që ka mjegër vetë... Pa bra... Shikohenja dhe... Që thot është shumë është shpifur, zohenë, zotërin... I ma njëno sa më është shpifur është ajo... Por diko tjetër, për ty kur se më bëllë jesht rreth dost mia wow shum e shpifur po e mendoj se reagimi i njerve nuk ishte pozitive që... shumë shumë e shpifur duhet të di nuk dua as të shikoj dhe jo më pas të aprovoj ja, dhe ta ja, vendos uh, uh, ba, unë mendoj se me çado i leshit ishte bër dhe ishte e shpifur si me lesh kokë po po po ky leshi i mjekësh kështa flokët janë anë? më të buta alt janë po po flokët i hum tek imagine no shum tokë dhe mirë nuk kemi vetëm çani dhe ka ose imagine mirë që ndonë sivercom thini Nëse si do dukej yeri me. Jo, pra, okay, s'kemë vetëm lësh kokën. Po thoja, po. Jo, lësh, jo. Shikoj, vërtet. Po, i um... flokëve është më i prandurshëm, besoj. Po, po ka si me të tjerat. Pra, do të shpifu. Flokë, shikoj, të gjitha janë chimë <laughs> që dalin nga lukura e njerëut, po le të mos i ngatrojmë. Jo, pra, të gjitha janë. <laughs> janë të gjitha njësoj. Të gjitha janë chimë <qime> dhe të <laughs> gjitha janë për atë që i ka. <laughs> <laughs> jo, mund të marrë. Jo, ja duat pem. Jo them që jo, nuk jam i se japo. Jo, jo me flokët, por shumë on siçi japim flok për po pra, për fëmijët, për fëmijët që humbasin flokët për shkak të terapisë edhe njerëzit japin flokë për ruke të ndryshme. Pa ruke me flok, origjinal, këto janë edhe më të shtrenjta dhe më të mira. Me flok vërtet edhe tjetër gjë pasaj nga mira, jo të mirë, pa pa pa. Pamun që është respekti për mjegën, mos. Nuk ka një, se çka një një kaçurelsi, ajo në vetvete. Tjetër gjë, apo jo ja. Është vërtetë. Po, sëpëse ti mund i kesh plo këtë dhe drejtë altin e zëm Po e përtetisht Po kacurel, qitmon, nga mi e kaj ka qurelse Gjithmon, nga pjesët e tje nga gjithmon ka qurelse Sa to plasë t'i kesh Këshu, këshu, thërë Po Që kam vërre unë Dhe shumë e shpivur dhe ishte për shumë më për t'i kë Qëtë kishte qime në vëndet të tjera më falni Qëtë mos ishte një ka qurelse Ej <gjubi> Të... Për ti ishën presh të drejta Ishën presh të drejta Gjokësi për shumë t'ishtë nësa ja, ja që varën këshu Jo që më glithen për shumë të burrat Jo ja që më glithen të po fatu va po Për ti lështaj që t'i gjata mund t'i krejtë Po jo për ti nësa që varën këshu Aji si, kërrejtë në këshu si lesi Eka nështë që eha me rera Si lesi këshu Ajajaj në... <gjë> Okej, okay, fanitire tjeri Bravo Personalities The best music The funniest shows This is Club FM <coughs> <coughs> E kemi një fituës Yes, we Pour do Për sidrë në radhës është mm -hmm. okay. Elvisi i parë i farë Shë ka thonë Beside School Elvisi të imbaron nëmri me njështë A dy ka fituar dy bileta për në Cineplex Mirë në përja shuajmë është Saved by the Bell Mhm mm e një orë edhe si besides, kështu që e, e uh, quajmë në në këtë aspekt. Le ti le ti shkojë Elvisit kjo pra. Mbrave, ti thjesht is... të thonë me Zile. Kur Zilia më ndihmon, Zilia të shpëton. Shumë shumë, shumë ram duke me number uh, Zakun për uh, scratching later in Lisa mm. Oh yeah baby oh yeah baby Oh <laughs> <laughs> <laughs> yeah baby Lisa Eksum okay, um okay do giving single pack of one për juve një avër tani këtu në Crew N' Messet Dhe ka zërin më kan thon Elton Deda Adihila kanë shumë shumë ne sa Ne Elton Deda ve Adihila më i dashur është e pasakt qof për Elton Dedën qof për Adihilën po çujën tjetër, një tjetër duhet jetë. Një tjetër po duhet të kemi nato ujra. Nato ujra. Bravo, nato ujrat e Elton Dedës dhe Adi Hiles nga la e BK. Të një nat brigje po, pak më shumë. Ë këtu një. Por shikajmë pak një histori që vjen nga Maine, nga Maine, Maine është shteti në bregun lindor të shtetit bashkuar të amerikas, mm -hmm. pra brekun që shikojmë kënga Europa në veri fare, në kufi me kanadan, ndodhet shteti i njohur si Maine. Ëh Maine. Mm -hmm. uh, Maine është një shteti për shembull ku as banor i lindur dhe autokton shkrimtari Stephen King. Mm -hmm. Oh, oh nga o, është nga Maine. Po, është nga Maine. Jo kusht. Është një Po sigurisht, <laughs> ëh është një vend me me shumë pyje, me detë fantastik. Ka shumë karavide, Aragosta, siç i thonë uh, ndryshe. Natura ka shumë e bukur, uh -huh. ka pak njerëz, sepse është rural, marim, rural dhe vetëm si uh -huh. rural. Ka këtë drerë dhe mdhënjë, oh, të njëort si mus, çu. Main është një, është një vend. Dua të ikja atje. Main është një vend shumë i bukur. Main është bukur. Main është nice. Siç thonë ta. Por ka vetëm një problem në Main. Governatori i Mainit ka rrogën më të vogël nga të gjithë guvernatorët e gjithë shteteve të bashkuara të Amerikës. Çdo shtet ka një rogë? guvernator që është i parë i vendit. Po kuptohet. Ai ka rrogën 70000 dollar amerikan në vit. Në vit. Hmm. Që është një rrogë që mund të një menager, një ta ketë edhe një menaxher i një niveli mesatar. Tam. Domethënë nuk është një rrogë, sigurisht se jo. nuk është pak, por Dar, për jo guvernator është sa. pak. Rroga mesatare e një guvernatori amerikan është 135000 dollar në vit. Rroga mesatare. Kurse ky e ka, nën mesatarën pra. E ka goxhamë. Gjysmën e rrogës mesatare, është ka 70000. Dhe për këtë arsye, ka vendosur gruaja njën. e guvernatorit, ëh, uh -huh. ka filluar punë. Guvernatori quhet Paul Le Page, kurse gruaja e tij quhet Anne Le Page, Anna mm. Le Page dhe është kjo gruaja këtu, e cila shërben si kamariere. Oh. Po. Wow. Ka filluar, ka filluar. Na puna nuk të gjën gjallë. Jo, absolutisht, po, U, nuk jo. do spechesh i gruaja guvernatorit <coughs> të punoj. Të punojë, është tani këo as paga shumë pa. sikur zonja Nishani. Ti et ka mariere këtu te Rogneri, por shumë. Skojmë le tash mbarojm punë edhe edhe porosisim kafe dhe vjen na i sjell gruaja par, ose do të ishte përshëmull gruaja kryeministri. Tani, nëse të duan, leg blendi duhet të bësh punë. Janë dakord, pra, po ke parti në një grua të në Shqipri, një spitali. Asnjëherë nuk ka përdorur. As në Amerik nuk ka ndodhur, po domën tet këtu. Megjithatë këto bodregonin ata, kjo punon në restorantin e quajtur Mexigel, që është një restorant i cili merret shumë me me frutat e detit që i mm -hmm. kanë atje dhe i hapur për për të parë thë gjirin ku ndodhet atje, shumë bukur dhe nuk u kanë treguar njerëzve. Menaxheri po menaxheri lokalit prit për sienenin, ëm um, thotë që që nuk kemi dashur që ta bëjmë publike. Megjithatë mm -hmm. sa njerëz e njohin zonjën Guminatorës. Është një vend i vogël, kjo është. Është normale që të thihin. Po. Dhe ajo tregon se po e bën këtë gjë uh, për shkak se do të blejë Toyota, po do të blejë një Toyota RAV4. Ëh, mm. uh, RAV4. Po. Sepse i duhet për ndëmim, edhe thotë janë duke, me kursier po punojnë 3 net në javë për të për të bërë ca para ekstra për makinën që m'duhet. Kjo është shumë për të fshehur. Do të vjen si po rrejaunet nga Lori. Do me pastruca e Lek, s'ka mundsi. Ëh? Ë ideja është punova kamaria, domosdoshmë, ndër kolegët. A ndër kolegët. Se nuk di historia kaq e thjeshtë, s'a nuk ka asnjë her shance. Ush ka bër, kush ka bër te jota me kamariero? Duke ajo shkoja asaj ndri në kura. Gjithë kemi punuar me kamariere. A mund jet 50 vjeçë para duket që që është marr, që është marr me drog. Në, në të vend që jeton ajo në kushte, domthon ka pamje shumë bukur, është qetësi, është normal eshmir, do jetë mirë. Kështu duket. Mm. Ka dëmir të keq drejtim. Se po hyren në zemrë të ja pagut tavolina. <laughs> Ta vagunë jo, se vund fare ose me me një dekret nga guvernatori. Kjo tavolina është e paguar. Po sa mund të pol? Mund të shkosh dhe diskuton për shembull edhe reformën drejtësi ose. Po mua më më më duket gjë e freskët që gruaja e guvernatorit për bërë sa para ekstra për makinën që i duhet. Uh, Muam përqenë si e shtësia në të gjithë në këta Që punuar në vaj, sa thot ajo, dhe arrinde bënde 26 dolar në orë të kjoj restorant mm -hmm. 26 dolar fitim në gjithë orë Dhe unë thashe, e dishra nuk është keshë Në që ose më fusë 8 orë në ditë për shumë, për një 3 ditë një avë mm -hmm. Më mbliden sa para Normal Edhe do të bleja të makinen që më duat Thot uh, guverna, guvernesha, <laughs> guvernesha. Guvernantja Në <laughs> në disë shërë dhe qëve, gruan e guvernatorit mm -hmm. Paul LePage nga Maine, i shtetëde përshqëarët Amerikës. Po shkaj në, Italia e tinë është bërë një festival, një organizuar edhe nga radio të atje, me erët i ele, që këtë cento... që që shkëtë... Si ka kjo? Cento duhet, Cento duhet 5. është një festival që shkëtë nga E-Vera, se organizuar edhe nga Coca-Cola, shkë shkëtë Coca-Cola Summer Festival, në Italië, dhe shpadhur kënë nga fituese. Dhe që nga fituese është nga një DJ francez, mm. uh, i quajtur Kungs, i tiri bashkë me uh, grupin Cooking on 3 Burners, kanë bërë këngën që i quajtë This Girl. Do të të qësh? No. Yes. Ja, këtë këpra, nga fillini. Kë i quajtë This Girl, ka fituar kënga e merës në Italië, Kungs dhe 3 Burners. This is Club FM 100.4. Or në ditë të mëzhdanshën do të ofrojmë tek muzikë, por më parë do të tregojmë shumë shpejt. Ëh uh, kurdo kemi një nga 21 Pilots today të lutem. Kurdo ështëin. Por ëh. Polizia e një me me një burr i cili kishte ai kishte hey. një problem, një problem <laughs> fizionomik. Qe i vogël me sa duket, por Tam. për këtë nuk ishe folur me as kënd. E kishte sekret. E kishte shumë sekret, se përse ishte situash... Intim. intim mm. Ishte intim, po. E qa kishte kërë, kema rësysh, gjithne kemi muskët në të ndejnë të trupit, janë batokset, si që qëjnë. Kërë nuk ishte dy batokse, Tam. se shka njërzit, ose fejla, si që qëjnë. Kishte tre. Kishte tre. Ah, gjëtret. Gjëtret feja. Po, por, por nuk dugej kur vijthe pranallunat dhe gjithë ato gjërat e tjera dhe asnjëri s'kishë treguar asnjëriu. Kështu që, që me me këtë mundim shumë të madh vetëm tani që në moshë madhore. Mhm. Uh -huh. Shkon tek mjeku, edhe ulet atje. Ati thot doktor i thotë, "Ha, më e thot për për për pse jeni këtu sotri?" Mhm. Uh -huh. Ai tani niset i thotë, "Dëgjoj, un kam tre un kam uh, edhe nuk ja thoshte dot, dëgjoj ata, o doktor tha. Nëse i mbledhin tha. Mm. Felat e mia, prapanicat e mia Edhe tuajat ta, gjithsej, bëhen pes, pes. Dhe i doktori Zgrydojnë njërsyt E fa ta Pse vetëm njik e tje Shushen Ti me ndonë se ti e di, bor ti se di Që <laughs> me ndonë doktori 21 pilots Tani, kën ka qëtë RIDE Shklubi mqesi që bëdhjoni orasht, 8 e 56 me mqesi qida.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 Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Ate e rekonza pjerën të në eqeni dot Jepi një vajza e rësend Jo Lërka është koncept më sigurit E saktë, e saktë, e saktë E saktë, e saktë, e godinë në shenjë E së koncept pozitiv Pozitiv, po letemi pozitiv është një veprim që bënë një Jo, jo, koncept Përse diskancë ekziston? Dhe ka ekzistuar dhe do vazhdo të ekzistojë. Po, jo, ja, jo, ja, ja, ja. ekziston kur ka civilizim, kur ka rregulla, kur kanë shtet. Nuk ekziston në xhungle, nuk ekziston mes kafshëve. Çë? Çë, hë? Çë? Me çë fillon? Jo, ja. ja. qytetari. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. E më mirë un provova. Dhe ka të bëj me me me Ka të bëj me ligjet. Me ligjet, e kuptoj. Ka të bëj me ligjet, me ligjet, po. Me ligjet. Falksyri janë të ligjesh. Uh, ka të bëj hën koncepti peshorës në këtë jo gatrojl ka katë... jo. <laughs> të bëj me liqjet ë së... Lori afrohet Sarah ja them un ë mm -hmm. pastaj largohet vetë shkon te peshorja pasaq kur ja themi ne brapa vrot prap ka të bëj me liqjet Lori ka të bëj me liqjet ne çkuptim ka të bëj me liqjet ka të bëj me liqjet me ata që vendosin liqjet me jo me liqjet vet me liqjet vet sa është një liqj sa uh... është një liqj mendoj një liqj Qarash, si, ku? Queshtek Po, ligjet njerës i të gamë përru Po, njerës i gamë përru Dishka e shkruar diku Dishka e shkruar diku Po që lezzon, kur hapë dhe lezzon një ligj? Lezzon një së siur Në, në, në, në, në, në, në Bravo, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo This is Club FM 100.4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, Maria Bonkafe Jënë za timu jeri, mësë më shikon ashtu Zë përbëj si profesionistë të tjerë oh, Kanë nga da që bënë kotë në përkoncert Dë mm -hmm. s'abër të t'i juar zëri Mic mm -hmm. check, mic check 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ega mësuar dhe angisht e, e mësu në shkollën e fshatit të tyre 1 2 3 1 2 3 my name is no the borat bati kutbi taksayer taksayer taksaltin em jeslendi takso ulta em jesi evet taksalower jesin moje Moje, moje, mëoje tash. Ëh, dorsta, dorsta, dorsta. Por, um, por kave profesionistë, ti lut kur testojnë mikrofonat, siç po e boja un pak më parë ieri. Tam. Duam që të arrin ato nuanca të tingullit. Ciao. Që janë vështira që nuk janë 1 2 3, 1 2 3. Jo. Jo, davesh më shumë. Është ajo punë e pesë, është 1 2 3 4 5, se të paja kësaj. Seku se pesa, 5. He, e t'i qëmë... Përën si përse... E dhe është... E dhe është... Kjo e... Kjo e zë në të në të ndëmë Mic check... Mic check... E kështu, mirëm qësë mirë se keni ardhurë në krujën e më qështë më qështë danja mikrofonët janë gati, mund t'flasim Më frisim dhe i më ishërra fjerën Më qështë si e i më ishërra fjerën Hello, Hello, Ja ku jeni... Good morning... Hai... Olha que a Ardo na missão, sótos? Meio ter, já está. Paz, sem o trem agora. E o rapto da... Ua! Estou a tirar uma chanca. Uau! Chanca a me matar. No facto, há uma vez, senhor. Uuuuh! Uuuuh! Por que a brisa! A ver, senhoria. Ah! É de lhor, eu sou pampada, lhor, eu me lhe abeto, porque a gente pensa que sai. Estou a ter de diabar, mas... Isto é curto. Dias do que eu estudo, eu gostei de segurar esse candolor. Olha que tu! Olha que está a chorar, mostiça, da sótos, porra. É, olha que tu. Pse? Mos, jo, mos do të jive këtë ndjesinë që të të ngritë gjakun për një moment. Jo. Po mirë, ti, ti kohën bën se ti unë di nuk do të bresh doktorash. Ti më mirë ti jesh këtu se sa. Po në të tillë raste. Apo jo, ti jesh këtu, ti jeni gjithë mirë. Ose nëse ti preferoni temperaturë. Nëse ti do. Jo, jo kurrë. Për çfarë analizash? Nëse ti do angste nga këto. Jo, ne po të japim pusim brap. Them drejtë nuk dua më. Ma t'ja dhe nëse leja dhe ishte kështu nuk e dua Përferoj t'jem punë Unë po të them, jo vetëm ti Olta Por edhe Por gjithë i gjuësit Por mua Por gjithë i uve për shirtu Klubi mëgjesit është një vend me i mirë për qënë Në orën shtatë Se sa të gjdo spital Në gjithë botëm Që shëmirë se e ndët në, në klubin e mëgjesit Këtë gjithë janë shëndo shëmirë Në mëgjesit E jam d'akord për të për E nisime dhe për sot, sot data 28, është e martë por... Por, as pak të tërës, mërë nisë me klubin e mëgjesit. Si e në ju, a e një mirë një? Mirë. Pëpë, shumë. Shumë, shumë. Shumë, shumë. Shumë, shumë. Shumë që që shumë, që ja ka luat? Ala grande. Ala grande. Gratë, se mile vazhdoj me ty, ollë të seja... Unë grande, grande, së kam fjalë ta përshpruaj. A kuantë o e grande? Oh, jash zakonisht grande. Eh, tota, no puc set duta headers text ara dia. Eh, tot, dut. El milimetri, eh? El milimetri. El milimetri, no tens instansions d'en, eh? El milimetri. Són vap, són vap. El milimetri. Po, juste sí. Són, vertedes vap. Si no compres endesos que tu, sense que tu onta veim, però és figuria això, no? Que és tot. En facte, vap me dutet. Jo és vap, és vap també. Ose jemi në të nëzhej e tolta Kjo ka të njërë Ka të, të njërë ur Mozhe Mozhe Mozhe da, mozhe ne Wow <coughs> um, Da e filloj me? E filloj me Wow, vajti 7-10 minuta Mi qdashur të nënkluve në mqesit Mi mqesit gjithve Ga në në klat dhe fem Kjo e pinku This is Club FM. Tanë do të do të shpyrem nëse kemi një fitues në klubin e ngjitur, do të bëj një pyetje tjetër nga aktualiteti. Do të fillojmë sa lojra, Olta. Mëโซ me këtë, popkuizet janë duke ardhur. Lojrat e dëgjimit me Të joni misterios të tjerë të tjerë. Na lajmëroi redaksia. Redaksia thotë se tha videoja ka dal, por duhet ta kërkoni mirë domoshta. Videoja ka dal, por dhe mos hapni sa. Mos për hapni gjëra të tilla se e punoni vetëm televizor. Ajë redaksia pse ka marrë këtë video. Se punojmë në televizion. Po mirë s'ka që se kemi YouTube-in, e luajmë direkti redaksia. Duhet çfarë ballja po jo. Hani kimi si çdo 14 vjeçar dhe e luajmë që atje. Pra duhet ja qajnë bagen mm -hmm. apo jot? Kujtë O tani i bje që po Sepse, që që ishte këtu Ollë ta përkërkonte në arkiv për këngën e re të duele korason Në Enrique Iglesias bashkë me Wisin Se shuhet, nuk e qenë Nuk e qenë mm -hmm. qen, Mërzita me ashtë mase Dhe mërzita t'jashtë mase, miqtashur e gërsohet, tërpohet Përplas, si ishta Si e drama në... Dikur që në kone vet mm -hmm. Ta nuk ka birnone Ti më leju pa video në gjuhën e anglishtes këtu me fjalë të tjera. Patjetër. Jo, Olga nuk tha ashtu, po. Aha. Siç më kujtuha. Dhe ëm um, dhe del që videoja që... është publikuar në datën 13 maj. Po, pra po. Dhe deri dhe... tani e kanë parë 106 milionë 455311, po asnjë nga klubet e femrë. Se kanë parë mjaftu shumë. <laughs> dhe dhe nuk ishte këtu dhe Olga u Nevrikos, do uni thash Olga Prit ka një gjë ndoshta kënga nuk ka nuk ka video është vetëm këngë. Edhe u munduam që të mos kemi çarje balli në grupin e mëjetës. Por më tani një detaksia ndërhyn dhe thot po ka dalë tot. Le të kemi çarje balli. <gjë> Le <Let's> të get... <gjë> kesh fira. Nice, um, unë them skuam tek muzika dhe apo bëjmë një pyetje nga aktualitet. Mund të bëj një pyetje nga aktualitet? Nëse ti më jeb, në jep, nëse ti më në në jep mundsinë, ase kemi një minutë ka, ha. Aja ta bëjmë. Ti që, keni fituar esporton? Jo, jo, pastaj. Atëherë. Përdja nga kualiteti është këto. Janë takuar miqdanshur Tan, Angela Merkel. Mhm. Paulo Alão. Oh, ui, ui. Avecu. Ekip. Ky, si quhet personi i tretë? Pra janë një treshe, dy burra, një grua. Është një grup. Ëh, ku Angela Merkel është grua dhe dhe janë takuar pra këta të tre. 33. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Jei. Ne po largohemi me helikopter tani në klubin e mëngjesit, do të kthehemi nga ana tjetër. Ai do të vazhdojmë programin mbas pak, por më parë muzicë kemi dashur në Dhe programin tanë. Dhe një video me buxhet të plot. Video me, duvet, po, duvet, duvet, video duvet, duvet, me buxhet të plot në klubin e mëngjesit. dos besos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver mujer que vas a ser de pide te pa ver si te quedas o te vas si no no me buscas más se va si vas, yo también me voy si me da Tëhë t'hë llorër të jorar the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm anëgjësori <laughs> mbaj ji ta kesh dhe hoy nuk nuk mori vesh ash nuk mori vesh ash duke dëgjuar këngë redaksia redaksia e djove për herën e fundit e shijuar Naj e prerur ata. Sa sa më vrak kenga. Wow, seriozisht? Je je kjo kenga, s'kam pëlqen kjo kenga. Edhe po, po e shijoj, ja, maksimumi. Po ti po dëgjojse sepse kishte kokën e të vënë, edhe hyri dikush këtu dhe tha, "Ju lutem ta këngën." Se këngën tha, "Tia presim veshin." Wow. Kështu që ose e mbajmë kërkesë që mos e presim veshin. Je në YouTube? I thua. Gjenero rekomendata. Atëherë, sikon, "Tunat do thot unë me Altini kemi rënë dakord për një fjalë." Mhm. Ju vani sador ta gjeni se cila është fjala jon. Mm -hmm. Erikot qesh. Nuk vjen qenajsia mm -hmm. nga i qeshura, oh. por nga puna. Vërtet, oh, so, wa, po. sa e çuditshme. Thonë që e qeshur si mundin po. gjithkohos, që qeshura të zgjatë. Thonë që po, po. Vetëm në rastet kur qesh shumë Dostar... fort dhe vdes nga nga i qesh. Nga i qeshura ajo tash kur tonë edhe shumë. Në 60 vjet. <laughs> Gati pra. Le të fillojmë lojën. Hmm. Goja Jennifer Anton, Unë Altini, Gianni Gatti. Ësht diskajsh e bën njeriu? E bën njeriu. Një. Pam. Je he he. Ditën apo natën? Ditën e natën. Do të thënë kur t'ia shkrepim. Po, mund të jetë ditën ose natën. Në veprim. Veprim. Është rezultati një veprimi. Rezultati një veprimi. Është rezultati një veprimi. Por që u hu hu Por që e vetëm apo me diko tjetër? A, mund, mund, mm. me të mund të bëhet në bashkëpunim, mund të bëhet edhe vetëm Me të shpiz mund të abëjmë këtë? Me të shpiz, jo Jo, ka rrasë dhe... Me familjen nga, jo? Ka rrasë po, dhe shpis, po, idea... me të shpiz, po ideja... është ma e gjërë se shpija Zagonisht Ja është dere shpizëm Ja është dere shpizëm është pozitive? Pozitive është, shumë pozitive A bëjmë në rrugë sa ulja apo? Varet. Edhe në rrugë ku vendos. Ka ka ta vende tante, po. Tante. Ka ca vende që janë më të përshtatshme për këtë. Pra por ajo nga nuk është e përshtatshme. Por edhe në rrugë ka ndodhur, nuk është se s'ka ndodhur. Mirë është që ti et diku tjetër, në një aty ku duhet. Është diçka që ti e ngre apo? Jo, është, është një veprim prim, tam, thjesht. Është një veprim, është pasojë e një veprimi që shkakton gëzim. M, m, m, m, është rezultati një veprimi që shkakton në në gëzim të këti që ja autori i bërjes të kësa i gjëje apo të gjitha ta që ju e bën i cuna shpesh një gjëtu t'il na i her e bëjmë na i her, përsi na i her? her kushe ga e bukur do të ndimoj pak, do të ndimoj pak goca në gjuhën e... e e ministrave, zyrtarëve. Tan. Administrata saka para syh njerëz të korruptuar në përgjithësi. Mm -hmm. Të bësh një të tillë, do thonë që të, të, të, të kesh bërë një një korrupsion me përfitime të mëime. Për shon kur ministri bën një aferë, edhe Tam. i vjen një çantë, po themi me 80000 euro, 90000 euro. Tothje ministri bëri një një kështu. Kjo është fjala që kërkojmë ne. Çfarë bëri ministri? Bërë një... Ose drejtari, për gjithë shumë. No? Ose zëmën drejtari, apo ku dhe në të kush. Ose kryeministri, se jo. <të> bërë një për. Një për? Një për. Për jo. me të zaj. Për me të zaj. Jo, jo, jo. Qëar tjetër bërë një kryeministri? <të> jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Jo, ja, kujtes. Pra, kur, me kur, me një shtërtar i korruptuar mm -hmm. bërë një aferë të suksesh me korruptioni dhe i merë paratë mm -hmm. dhe i ja aqonë në grusë Athe rthemi që ky zyrtar ka bërë një një v. Një v. Çfarë zdojë? Një vjedhje. Një vjedhje. Jo, jo jo, është një gjë e mirë. Këtë këtë këtë këtë? Kjo është në mënyrë të thënë. Në të vërtetë kjo fjalë ska lidhje fare me korrupsionin. Por mm -hmm. por kur korrupsioni deli i suksessëm, themi që bëri një të tillë si mënyrë të shprehurit. Zakonisht kjo është është diçka që ndodh në kuadrë më sportiv, thash. Dhe këtu pothuajse edhe Këm i dhem fare Êshtë rezultati i një mm. veprimi të ndit që shkakton gëzim shumë të malë Qoftek ti, qoftek Sheftek. ata që janë me ty, qoftek fjala bje tani, kombi që ti përfajson Qarë bërë i mirë Dhe këtu e rreft <laughs> <laughs> Unë e kam më burë fare tani Po, mm. mm. ta. e do në këmë burë e ta Në kotët Oke, okay, aderë, digjoni, digjoni, vetëm digjoni këtë, këtë klip Do t'ju bërë një klip që t'gjoni Nika Nika ikro b b b bra b b çer Sherdan Jakiri me dy një trouk, dy një trouk. Kam të turn çfarë dijon. Një b b, një b, një b bravo, një b. Po kam dy herë çfarë them? Një b, një b, a thon b. Jo, jo çfarë bja. Broho rim E djë jo me së apëndodë, një broho rim dodi kotë Pësë broho rim? Dë! A brëa! O my god Pësë dojë da konflikonit ka isu Një broho rim Djë jo, siko e? Përndër një kom lidë e është një gollë, kotë. O, kotë farë. E komplikuar të kotë, nuk ishte e e bot, e kashu, vajza, vajza, me. E komplikuar të kotë, nuk ishte me. E komplikuar të kotë, nuk ishte me. Vajza, vajza, vajza, vajza. Ma daj, jali. E shume e thjeshtë se kaj. E shume e thjeshtë. E shume e thjeshtë. Ajo përdoret sigur për shumë, neve ju bëm gollë. Kiste një tim tjetër. Goppa. Me shë, me shë nuk e din. Me shë nuk e din. Me shë nuk e din. Ndoshta kjo jam bërë plakad. Ju kërkojnë diës, duke kërkuar ndjes. Tashi, nëse e quajmë gol madaj, korrupsioni dhe hodhe. Okej, dakord, kërkoj un diës. Po gol pa çot ajo. Ja, korrupsioni është korrupsion i madh. Korrupsioni, korrupsioni nuk e ka hedh. Korrupsioni e bën. Bën sigurisht. Tashi, bën një gol. Por për shkakun që ai bëri një gol, kur ishte drejtor bëri një gol. Ka bërë ndaj dy gola. Thuhet për njërin që, pab, që, njëri që kjo, kjo është gjuhë e çunave, që ta bëni që ta kuptojë mirë unë. Në gjunë njerëzve të korruptuar. Jo, kjo është ieri dhe në rastin se bën një dial kokëshari, lin një dial në familje thon për babain ka bër babaj kohë. Në, në, në familjet tim nuk e thonoj. Kjo kodik, okay. për për këtër, se, djall, është shprehje kode. Faleminderit. Përshëndetje, është sqarim i vogël. pse mërzitesh? Unë më dua të shprehem dhe nuk lini rradh me folmën. Po, nuk mërzitem, e kupton. Okej, mirë. Shkëmbe muzikë atëherë. Wherever I go, I want Republic dohet kënga e rradhës. Mish dashur, ju përshëndesim. I know I could try looking for something new But wherever I go I'll be looking for you Some people live with a look in for magic oh,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 to the same I know I can lie but I tell the end of the truth Whatever I know there's a shadow of you I know I can try but you're for something new But whatever I know I've been looking for you Whatever I know this is club fm. Juçpes poja që ngjalluar mirë deri tani në ditën tuaj të re. Good morning. Yes. Good morning. Hello everybody. Everybody. Mm -hmm. Mm -hmm. Morning everybody. So zgjam këtë zërin e lodhur. Ti na dëvojum. Ço duhet thënë është edhe zërim seksi. E kam të lidur e bashk, zëri leodur është zëri... Për mirë, ti Pikatrujnë më tërish uh, më shumë pa gjumë, oh, okay. shum <laughs> më ndojë. Ajo, është e olle da. Ti edhë që zëri seksë nga tërgatë, ajo. Për gjumë, sa më shumë, për për të <laughs> pisht cigare për para. Oh, super. Po, edhe në një whisky. Po, në ata për gjumë, në ata për gjumë, në ata për gjumë, në ata për gjumë, në ata për gjumë, në ata për gjumë, në ata për gjum Do mbroj mes jaspër vetë pastaj. Po atje jeri. Bëj shaka. Okes, okay, është e sigurt tot. Edhe pas kësaj do jesh ndryshe. Pas kësaj do jesh në <laughs> pas një marje të jesh ndryshe. Të thotë atë. Pasin frymëmarje të theu. Po. Të shëmjesh për shkakun pasi nade heroikes si e ajo Islandës. Tiva. Trebi dona me ujë dia. Oh. Do bëj për ndeshin. Oh, ç'e ka thar. Jam duke mos pir alkool, Olta, për momentin. Os duat pi deri nga deri nga e mërkura. Eto, deri. Ne, se mezi nuk kopij alkool, këto ditë nuk jam ka u bëra. E ke bër pushim këto ditë. U bëra. Po. Sa dit u bën? Jam 5 ditë. Mirë, arritje masë rezistor. Asnjë asnjë miligram. As bir, asnjë, asnjë, as verpi un normalisht edhe edhe në bir ndonjëherë. Në verë, kur e ka kohën mm -hmm. Birra Dhe shumë e qutishme Vera e ka kohën në dimrë dhe Pa po pra ashtu Dja rrrrrr Se shi i beng shumë Dhe ngrif sot të më gjensë Mas Tre vidonave Ndje Nga fara anglis lan Assle fire Mirë po, do t'i që Se jam shumë i regull të shumë Kështu që duhet të ri në Në banjo mm -hmm. për saj Nuk e ti për juve Ngo se ju ulleni Fatkejsisht po Ka njerës për shumë Se unë un kam një shant t' Për të humbë tani. Pa duar fare, arri në mm. toalet kështu ja. Ë, uh, çajet të pi mirë, jo. Ja? Ço kiste kafe sot? Unë nuk e kam pirë atë se... kafe. Isharela, kafe s'e kam mbaruar akoma, s'e und tash, A, po dish. Apo do ta mbarosh para që të ndihesh mirë? Po. Jo, jo, ajo që po vrisja mendjen, e ndoshta është ndoshta nuk është tamam biseda për radio, po çfarë është një bisedë për radio fundja? Pyetësh se... që unë dua të dij kjo. Kur ti më, jam i sigurt ka ndodhur, mbas e zëm ke pas një natë me me qesh bira. Po, i... ose s'kesh si që është një ditë me tre bidona uji, e kështu. Këndotor është. Dhe ti shkon dhe, dhe shkon në banjon dhe mm. dhe shkon për një kohë të gjatë. Po, që ti do të mbaroj ajo. Nuk e di si se e ka efektin e këtë efektin e. e Asaj jo i varen, le të them, sepse ajo është Efekti i florit. E... Po, e... ai. <laughs> <laughs> po, tani jam kuriozare të di ku do të shkonim me këtë mohbet. Nuk i e di pse nisën këtë mohbet. Ja, një sekondë. Mm. Goca. Po më ekute. Ziat, ziat. Pyti ahim e shkjoh A urinon njeri u egzaksisht sasin që ka pir A bom, dometon, qësë unë kan pir 3 bidon Gdo ata masë? Jam t'jesh kuriozë Për mërën e ato bidonat bosh një që ishe Për tom bradë, se në një që bidonat bosh një që që që që t'im bushen Bosh bidonat prapë Buxhti bidonat, pa mi bradë I i shkarkojë? Ta një merdi ka ide Për kanj një më njërë, përse, të një që një bidonë, si ide a bëj Ta shkarkoj të ambaj, ndërkoj që e ambaj, po, shkarkoj bidoni... Dhe... Ta... Po, vëj mati të duhra, Bendi A, o dhe të kem 3 bidona Që të kem 3 bidona për shumë më bërë Edhe një mund të ambaj, <laughs> po edhe 2 po mund të kemë Po mëmi me 3, e me këto rastet e argotonesh Mirë, me që juve ju duken ju gjera parën të cikëto Gosa Duhe pa tjetër këto Të tjetër, vidja ime për ju është, më fani A mund të më thoni ju saksisht a, a është e njitha Asna është dashër ndë njëherë ta vristin mundi e për të E pra pra pra ne të dhe dhe gjithë zhidjan Shkenza, shkenza kështë për baronë, nuk e i përqishur për të të dhe Pra ne të dhe dhe gjithë zhidjan, po të the më mirë me tre bidona Se më në të rast e darë gëtohesh në të rast Edhe ti shikon dhe bënd mati dhe duhur Për të nuk e bidonin dhe Me qështë pojnë shqetën sumë kë problem Me qështë pojnë qëtë shqetën sum Një sekondë. Ja bidon i fundit dolda dhe do të them sprint është interesant. Vjen bëri tavë. Me lutam të mos avullon. Se nuk i diet. Oj, Edi djson. Pra, kjo është edhe nëse ka një shkencstar që na dëgjon, ju lutem. Ji duam të lidhim ja to lekët te ky studim tai drejtë. A është e njëjta sasinë e yndyrës që do kontribuoj dhe unë në studimin. Apo ngelët, nëse e ke ngrënë krip shumë, doroshta trupi e mban ujin. Tash eksperjues eksperimentimin e parë, goja e thiem, ka dënjë tjetër. Nuk dua të bëj të dytën, më mjafton i parë, falinderit. Do do person. Që kusht do të dëpëshë në shtëpi. Për të parë nëse Edhe, uh, mendoj që oh. peshqit, peshqit jetojnë në ujë të kripur. Mund të merresh me ka me peshë të vegjël më të sa. Ti bësh në një Faleminderit Olga. Gjithsesi këto janë Avosh të përdorim ato uh, që thoni. Burimi natyror. Nuk keni pse shqetësoni. Po uh, bra, uh, Kaiko uh, dhe uh, Pearson James have in the stole the show. Këshkunga e fundit për Sot Orgesa Zaimi është duke ardhur në klubin e mëjetësit. Shpërsoj mos ketë pjusht Ej, takoj min esër, qau Me rupaf shem, kalusë të bugur The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Që që më duke të nje mërkure E sfat për trafikun Por besojnë lidhja dhjy të këndryshimet pa tjeres E kupto, falim në deri dhjyldi A gente está aqui, meu amigo E hoje na informou Me travi quando estou me gesso Minha número é telefone Zero just a non Nãm, tet, pes Estado, estado Tet, estado A dinheira me mandou Isto é pá que é complicado Zero just a non Nãm, tet, pes Estado, estado, tet, estado Já me estás a bastir Já Já a bastirita a ieri Para o mundo é Zero just a ditanón Nãm, tet, pes Estado, estado, tet, estado Wow, a birdie, bravo Yes A gëndë. Tani më kanë qenë më të mirë. Tani kujdes ti, jisi tani. Jan pa qetësi. Ti më jete të tjetrën. Që mos kur ka funa ndaj ikën. Ne do të fokusohemi. Ka larg, ka larg po po. Kur vjen kësu. Ese po qosë. Shkova të vrastrorin smulat, sa ti të mendohem. Porque não gostei do anagrama, acho que não seguro cá nem um ponto, seguro que tem um Ai, as tu boy. Ca a fritar rir na presença de um anagrama, <laughs> fazido na. Ora. Tu te boy. Tu. Tu, place gogi. Place gogi. Genioso que o anagrama. Ah. Alô. Ah, mas não estás a dar sentido, meu André. Não te fossa. Nós andos, andos, andos, considera-o até mesmo, bom. Angthesh, Aha, toj, jan, <laughs> okay, um, dishom, për disa mirë për disa për njerën fajë ke bën nuk di se më ah këshme me shqetësime janë prap. Oke, ehm dishoj. Le të bëjmë më shumë. Je più aichet më. Zakonisht. Çfarë thua me Olta? Forcës të dgjoj mirë. Hamë një dhënë. Yeksu. Yeksu. Nuk fal pse po bën masazh Olta? Po bën. Dikor që Olta flet më zgjashur për fërkova në këtë mënyrë. Ku ti undani? Si ta shohim? Është pasiv nuk mund të thuhet. Si syrën vetëm faqën. Edhe ieri ti bëri përshtypje. Po. Ollot duke i bërë vetës mansarës duke folën Një barjeri për, për shtupit do të të tëtë që ka qenë Te norma <laughs> Ka qenë edisi si ka një a Do të të shironit kolegë për jo Nuk ndo a, a, Sa i përqenë vetë jo Do të shironi kolegë A jo <laughs> ndronë që ne ndronjë për tëtë Nuk e kuptoj përse qënë regjatë ma biti Nuk e kuptoj asë njerë E ka me horë përë A mund përmi i pytje nga aktualiteti, është, është e mundur kjo, a do t'ishtë e kjo t'i qka Pa tjetër E pranuesh me sot më qezë t'i qka Që nuk o fendan një situajat e holl, <fizicil> a Okej Zënjush Pa tjetër Atere mm. Partizani t'i ka luajtur Një ndeshje Së përse nëndërkojnë që ndodhë kjë kampionat t'i madhë Europian mm -hmm. Etjer, et etjer, etjer, etjer Këto Ndeshjet e klubeve mund t'gjajnë të vogla, periferike Le bakra hare. Si në fakt janë. No po. Mm. Pyetja është me k me, mm. mm. me ekipin e cilit qyteti? Mm. Undesh Partizani i Tiranës. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Me ekipin e cilit qyteti? Në rregull. Undesh Partizani i Tiranës. Mhm. Tjerëse s'kam pyetur asnjëherë. Mhm. Ai a voce si Fartifalsa. Mm. Me me tre skuadra të Tiranës. Tam. Ëm uh, Tirana Dinamo dhe Partizani. Tam. E di nuk e di kur ka pasur ndaj skuadrës tjetër Tiranë. Studenti. Mhm. Mm Njëshme skuadra është e... Student. Tam. Poje jse dajë? A kam unë një preferencë, po ja? mm -hmm. të drejtë, nuk e di fare, nuk e di. Apo është akoma studenti duhet jet akoma? Ka mundësi vend duhet jet. Të paktën në volebol. Volebol femrash apo të paktën në ndonjë sport duhet të këso. A di një njerëj a ekziston klubi Sporti Studenti ma? Unë thotë do të dikush mm -hmm. në 069 mm -hmm. 20 70 222. 22? Unë e di që po. Se dhe unë e t'i që po Jo në formën e, lafdis Dikushme, por... Por si e më po. Nëse existon Po, mendoj se mm. po Të pak të nuk të olorat e... Parketit, si shuan shu. Volleyball femrash, mm -hmm. volleyball meshkush Volleyball Nukte basit bold do bëhen mm. Se për handball jemi vet <laughs> Tani, gati? Gatë Muziqki, miqtashur në krybin e mqizit, kjo është nga um, Echo Smith, njeri nuk ka preferencë ja. Në skuadela e tiranus Si Tirona, si Partizoni, si Dinamo Nuk ka, eh, vinë aton Tironi që vinë në rishë të tiron. skuad Tirona, Partizoni, Dinomo, Dinume. Dinomo <laughs> Jo, lale, ja Këtë janë amastak në krybin e mjësë falling behind nothing in this world could ever bring that down yeah they're Club FM 100.4 Hello, mësevini hmm, në më, gjumin, jemi të dashur, ju përshëndesim. Un jam Blendi këtu me Jerin. Mirëmjes. Ai the Jerin, mirëmjes Jerin. Hoje na me këta. Pasti. Mi unjes Lori. Pasti vim vetëm për një moment, varësh këtu me Neve, Alta sigurisht, është në. Ishi gati është për tikur. Mirë gjes të <st eux> dashur. <laughs> <laughs> Po, po. Ës gati për të ikur, them. Ora? Pa, pa. Ku do vesh mi Ulta? Për pushime? Për pushime po se ti ku? Zog, zgjita pushime, ëh? Dhe pushime si di se ku? Ai do një mendje. O unë mba them ti duhet të shkosh në në Kipro. Ëh. Mm. Në Nikosia? Aha. Ja, unë, tre, Greci, Turchi, okay. <laughs> mendojn, jo, unë ke tre opsione të hapë. Greqi, Turqi ose Kipro. Okej. Faleminderit. Ka ndonjë opsion tjetër? To mendoj unë, jo. Kaç? Zgjidh. I ke të konfuzuar. Zgjidh. Ja, yeah, më plot më me mes dhën po them tashin. <coughs> Por un dosh kanë në Çiprë. Ç'ket ti, ti si sje nga këto oligarkët e drogës? Jo, ja, më ç'ti. Ç'të vrasin në një shitari maskuar. Ç'ket ti? Po i kam. Në rregull. Ja. Unas lekë me vetes marr, nuk po kam pushime. Shkon atje, gjej një resort ose më mirë akoma, bëu patriot pa edhe shpenzoj paratë tua në Shqipëri. Aha. Që paraja jote të mos dalit tek çiprioti. <coughs> Jo më herë. A vorta haj ku apo duktur ku apo haj shqiptari, po të shqiptari groshën tënde. Po sigurisht, pse jo. Ktu ke <laughs> mm -hmm. të gjitha kushtet mm -hmm. më fakti. I shpenzon, ngelësh i kënaqur. Mhm. Është një mrekullim vetë. Të kënaqesh. Po po. Ta vola la. Të të kënaqesh. Nuk e di s'a them kjo, po mendova që mund ti Po, do të thotë, mund të jemi të pak. Do të tregullohen kushtet pra, kjo është idea. Çmimi një rojës pakish. Shikoj, ne vetë akoma nuk është hequr bizelia, mi dashur. Uh. Është bizelia në 2 dyshek. Që Olga ka hequr vjet. Për më ditë 7 dyshek, një bizele, o, ka hequr gjithë ndadën. Që ti jemi transparent vet nuk hoq asgjë. E bëra pushim. Po, nuk është e vërtetë, po. E bëri pushim nga pushimi këtu në punë. Kushta ka fajin. Nuk nuk kush, <laughs> fine, po, do luan bigjazz mund ta ket dikush mund ta ket dikush fajn po s'po e vëm gishtin kushutan ja. do um, mua s'po e vëm gishtin si si dihet duhet sigurohesh mirolta duhet sigurancja ëhm orza kushë un nuk e di tani po orza pra është pak më anash me kushtet ka hotele të mira orza Uh, mund jem pak të shtrenjtë aportin. Nuk jam, jam kontra. I pash për shkakun në Himar, po ai mm -hmm. që doja unë ishte 140 euro nata. Ah, uh, super. Që sjellën sa bën greqisht me 60 euro nata. <laughs> po kjo vjen si ide se këtu çmimet janë. Domethënë në greqisht është 60 euro nata. Dhe super uh, kusht. Dhe ishte shumë mirë, po vërtet ishte. 140 euro nata. 140 euro, euro nata. Po çfarë ofronte këy mm. 140 euro nata? Uh, Mungjes. Vesë skuqura uh, vetëm. Mungjes. Ta hash më gjesin... Omelet. Njesë për mjesë ta hash. Po miarë. Së që nga kejshkë, ha? Nga di përbëja logaritik, gjë vetëm 80 euro më shumë për natë. I qasë gjë? Po jenë vëndin të në drejqë. Je po jenë vëndin të në drejqë. Ja jep njeri u tëndë. Kur ti xionë laka laka i kuptonë se qëtonë. Se ti xionë laka laka në greji, laka laka. Pak të nunë. Në komprendo ëfë ëfë është pak shtrejnë 120, uh, 120 euro në ata është pak shtrejnë Nuk, nuk shhtreng, të, është pak o... shtrejnë është merë Po të kesh të ashuri për atë dheu nuk janë fare shtrejnë yes. dhe, dhe nuk ka so, Nuk së bërës të gjithë si janë detarë të një Ju lutem Po të ti nuk e shikoj e si që ne pojik nga si shko Ma dhe shtorë Siqos tjele. Nga... Po. Amairi kur i them <tikim>, jashtesit për pushime më ndajturrë për Çiprin, po pa pati tjetër. Ja. Historikisht kështu ka ndodhur. Jashtë <gjubi> Shponjës. Ku do bëjmë të Shponjën? Do duar të duar të qetë. <gjubi> Shiftari i ni. Më kujto natë. Shiftari aty aty edhe në Greqi me, mes prapë në Çipri, përveç teknikisht domethënë. Samiria është aty, ose nga kjo anë kështu. Mos na vini, mos na vini, nat proteste. Ju shkem të lëmë një bakshish këtyre uh, refugjatëve tanë, ja. jo. okay. tanë shqiptarë aty. Pse jo? Jan refugjatët tanë shqiptarë në emigrantët në Greqi, refugjatë. Uh, ato që kanë lëvizur, po kushtem më të mirë. Jan qiu akoma po. zbatur lalë. Refugjatët tanë mm. në Greqi. Jo. Pa pra, emigrant. Me para ata gjysmë dyrat janë në shtëpi të vet. Se janë autokton. Sa që edhe eh. greqët kanë blerë shtëpi ata kanë blerë. Jo më jo, se kanë qenë për emigrantët, po flas. Ti tanqe gjith gjithë gjith Bregdetin e Jonit poshtë Sarandës. Prevezën e ku ti u thënë se farike oh, autoktonë shqiptare qe... atje, kështu që. Atje atje. Atje shqip folët flitet. Po, në Tiranë nuk folet ai shqip. <gjith> Domo <dhe> flitet. Sushja. <gjith> nuk e di. Po me 120 euro nata në Shqipëri ke edhe një gjë që nuk e kanë në Greqi. Ëh, çfarë? Ke për mm, shembull mund të kesh çarr uh, hekuri. Pa, mund të kesh çekan. Mund të kesh llaç. Pa. Sepse si po thoshim fal. Po vërtet. Do të shkon atje dhe ai ka vendosur që do të marrë selim. Do të bëj një verandë të re, do ka sill gurë, kemi asgjë këtu. Po atëherë në fakt punoj. E bota tani, prandaj as këçtënt të të se. Ku i gjen në vend tjetër këto? Nuk e gjen. Efektet zanoreve, <laughs> paguhen normal. Yes. Mm. Po, kjo është para ushqimin, sepse pasaj do mëndon të bje balajt më ushqim Se të shkonë 50 euro e ullura, pa mm. miliare Kështë që i bje paga shumë 200 <gjë> 200 euro nata a, a, me a, Po Me mëgjes dhe me drek Pasaj da, dark e në shohem Dark e në duke pare duke bërë Dark e mështë dhe dark në para asa po një, një, një, një salatu se një akullora Ta prejse më rikë, së fari Edhe mbjull Mos të bi... Mos të bi shumë I që alkonin dhe po, që alkonin shtajt bukër Po, nuk kemi drita Nuk pja alkoll në dark, nuk hapuk Se nuk t'hajt Nuk punon kondicioneri se tensioni ullë Nëndo për 10 kg Për 5 kg Për 10 kg O, sh tensioni shumë i ullë të tinga bregu Shumë, e vertajt është Nuk kemi drita Halla e pronari dhe thëmë pëjfres Me qëtë e palme Se skatër 120 euro nada E dhe Halla po themë se jam i ndjesëm Se pashë kishtë të të kontën Nuk kemi drita The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hello Mir shte vini në klubin e mqesit në valet e klab FM në 114 E dhe në kramin e klab të vës Yes, gjdo mqesit me juve nga ora 7 e në orëndiet Këtubra Në këtë radio Këtë program Këtubra mich sor dhe mikpritës. Që sjë jeni të mirë se ardhur gjithë juve. Që na zgjoni për herë të parë kësh klubi i mëngjesit. Çdo ditë me ju nga ora 7 deri në 9. 3 orë në mëngjeset. Maze ka më duar një fjalë për sharradin e tyre, po unë do t'ju rregoja. Mh. Shkërca histori të vogla nga këto. Interesanthet. Për shembull, 3 vet kanë arritur që kalojnë gjithë filtrat e tmerrshëm, do të thënë që FBI-a ka vendosur për uh, vrasës, poronin vrasës. Mhm. Mm profesionist. Tam. Por që punonin për qeveritë dhe vrasin të qishin. Tam. Mhm. Mm Kështu që uh, janë janë dy burra dhe një grua dhe tani janë uh, testin final, i cili është edhe më i vështirë mes aty duket. Janë në një dhomë atje. Mhm. Mm të tre duke pritur, është një derë. Vjen sot tria që i ka trajnuar edhe dhivin fare me njëri nga këta burët dhot, e janë i me mua fudet në një dhvama atje kjo i ebë në dorë një pistolet edhe e shikon në drejtën së edhe o diqe zotri dhët bashkëshortja juaj është në domën tjeder dhe tyra juaj është ta vrisnjate Kalon të test, kalon të test në gjoni me të kujdes Kalon të test oh, wow dhe e njëri i besuar shtetit Pistoleta është mm. e mbushur Kujdes I e pistoletën a e e merë, shkon dhe rrit e dera pas e ndalon, grin një minut këthejt e dhe të njën, nuk është në na e fi vetëmi si mundë dhe mundë nuk, mm. nuk e një trainuar direktu i thotaj nuk e bëjt dot zotri është në na e fi vetëmi ja lë pistoletën ndorë dhe delë, merë gruan dhe delë vjen mm -hmm. i dytit vjet përballë kësaj prome. Pra. Vjen përballë kësaj prome. Mm. Në të njëjtën situatë, i thot. Ja ku e ke pistoletën. Ajë është dhoma, bashkëshortja është brenda. Mhm. Mm Shkon që futet. Te lëm 5 minuta rreshti. Në fakt. A del duke qetar. Qandët e së vinde një naca, e gjithë ky, e kupton janë 2 vjet mm -hmm. të investuar, do bëhet vrasës për FBI-n e tërë. Normal. Po nuk e bëto, nuk e bëto. Nuk e bëto dhe ja, ja lë. Pistoletën dorë këti, merr gruan e vet dhe del te de këy. Në rikam e dorë vetëm kjo këtë grua, jo ja. Vjen, zotria, i thotë uh, Tesi është i vështirë Kjo është pistoleta, është e mbushur Bërshorti ju aja është në domën tjetër Ju të duhet të abrisin bërshortin të Ajo është i konë Në fityr, do më dhënë, në thoshtë Kjo të, zotri, është mund tjetë e vërtet, zotri Shto e besan të e Jo, po nuk po thonë shtishë mm. Me një që dhe e merë pistoletën hyn brenda Dhe gjojnë në satë shtënë atë TA TA TA TA Pa sa njëm Zhurve madhe atje mm. Për leshe i gjëra E në fund farë e kalon një 10-12 minuta kur Kjo gruaja del e shkalla fitur komplet Tha ishin Ishin plumba manovre udesh, udesh ta frisja Udesh ta frisja <laughs> Udesh ta frisja në format tjerë <laughs> Me dorezën e pizetet <laughs> Ishim okay. një për më më nëmërë, zotri. Kjo është njëra për i tyra. Tjedra, me këto do të shkem në publicitet, është uh, me inë zotri që... Ti do të vashtë që... Jebja një punë, një grua, je, dhe, qon dhe është, ba, ba, përtojnë, po mi, ta qonë dhe i në fundë. Po, sigurisht që po. Ska nga këto është baba i fivet mi, dhe të shfarën. Ishte njëri që vdënsë dhe zbret në ferë. Ku mm. e pretë, sigurisht? Vecë. I më regullu, është mi? <laughs> i madhërisht mirë. Po, i zoti Fer. Ity shikon se shi shi shi çish të ishte pak më rëndë, thotë, ç'ke atë tek arkë? Ç's'ka futur shumë, ka luën Fer. Ditë par. sh të para. Apo ç'ta vendon ti? Un jam Fer. Ah, nuk e shaj të ke, nuk e shaj të ke, ne. Ja gallë mirë këtu. Po po. Ah, të pijet të pijen, të pijen, të shik, të a, më, pinë një siket atësh. Ah, më pëlqen, vava, më pim, pëlqen fort gjë. Mirë, vava. Ta hënave, ta knejesh. Ta hënave, ç'bën? Vetëm pim. Whisky, Tequila, Guinness, ver, bir, ça duar fitë si këta. Mm -hmm. Ne pim derisa viellim, pastaj pim prap. The <laughs> nuk nuk. Fund fare i vdekur dhe nuk është se do të dhëm i kokat nesër. <laughs> pi vlat, hënat jamë të pir. Shuqyshë me anë. Ah, ti duan? Po, kam të re, jam të do pi edhe bash. Shumë mirë, do të pëlqejnë të martat. Ha, ha të martat. Te martat na vin cigaret. Edhe purot më të mira nga gjithë bota. Uhum. Të marrëme pinë, zeza plaçi mushkrit. Duanta, këmarta e, e tymit quhet. Mund në eksiston, <tën> të vare kancerin e mushkrisë. Nuk ekziston, ti i vdekur. Çdo gjë ti. Po po po. Um, ehm, ato të, të pëlqen Bixosi në një çik, Bixosi. Oh, unë fak bomb po, pëlqen Bixosi, doam pëlqen shumë Bixosi. Shumë mirë tha ky sepse neve mund luajmë nga të gjitha lojërat i kemi këtu. Kemi craps, blackjack, rulet, poker, gjiththam. Kështu që çdo ditë e mërkura është e mërkura kazinoën fëll e di të kënaqesh po po po po po vëre da drog bën po, drog e kam thift me po shumëish më shishon edhe do të e jesh ti ende jam për ty endeve do të, të, të... të, të marr një tast madh me kokainë ke thotë do mund unë të pish un, un një një triflet sa një sa një desde nga së semën nuk detse desde se përtej hunda po po në bën drogën sa tu as thotë nuk do t'i ha di njerë i në fund ai i vdekur thotë ai je gay Jo i ta ky senj. At, uh. premtat nuk do të pëlqejnë. When you go I got so used to being around you boy. I'm trying not to care but where you go. I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care but you look just <laughs> you look <laughs> just to me Do you talk? Ardhër në qendrën e imjesin valer klub familjen chimpikader edhe në ekranin e klubt do vazhdojmë gjithsej me juve ka ora 7 deri në orën 10 e dhe this round off çfarë janë janë nga fëmijët tani cilët bëjn, uh, kose, të oh, oh. cilët mm. uh, bëjnë mm. selfie gjithkohëse mund ta kesh vajzën adoleshente për shembull edhe ajo lëshon Instagram gjithmonë këto selfie të veta so. një baba nga shteti i Washingtonit në shtetin bashkuar të amerikanisë me emrin Shumë domethënës Burr Martin. Ai order, kisha emrin? Po, e po. ka emrin Burr. Burr Martin, po. Burr, Burr. Burr. Burr, Burr. Po, Burr. Burr, Burr. Do ishte në anglisht Burr Martin po R, por no Burr. Burr. Ne sa 270 vjeçë dhe ka filluar një trend i ri, sepse çfarë bën? Sa herë që vajza vendos një selfie, këy bën të njëjtin selfie. E e a dhe më endoset ai në Instagram dhe ka filluar ka <gjë> ka filluar të imitoj pak aş shumë. Ka filluar të imitoj vajzën dhe kjo ka bërë që njerëzit i fillojnë të shpërndajnë këto. Për shembull, vë vajza këtë selfi, tak, mm. vë edhe burrë Martin <gjë> selfin e vet. Donë të imiton vajzën në në detaj, duhet lyrej syçi ajo të bëjë të bëjë që të duket si ajo, shikoj, të bëj buzët si ajo, të dihet se si, po, si bëhen buzët kur në mënyrë që kur bën një selfi. Po, njerëzit e kanë e kanë pëlqyer shumë. Dhe shokët e vajzës jam duke shprehur sa bukur se prindrit e tyre nuk do të mësojnë nga Zoti Martin edhe të fillojnë edhe ata. Ka këtë tendencën edhe të fillojnë të tallin shokët mm. e shokët. Në një foto për shembull këtu, shikoj që ka ka dalë me kanatiere si vajza e tij ka dalë me kanatiere. Ajo ka një tatu, një yll, ë uh, magjië në krah horë, ka bërë edhe këy me stilolaps tatuazhin e saj. Ka bërë edhe gjethet, do një kurorë me gjethe si Shumë Si vajza dhe e ka humbur edhe pa kanatërin, kuptohet se do të kesh ndonjë më. Në një tjetër për shkakun që mundu duk interesante, kishte kishte ndjer barkun, siç vajza ka ndjer barkun. Ëh, ëh. Ensi radavon në vendesh dhe sa i bën mimikat e saj dhe është është duke e frenuar vajzën nga selli, sepse ajo tani Jes më mendon, profesor, se ç'i më ç'i bën, mendon? Do e bëj te babit. Si është versioni versioni bavit, i babit, ja, i t'mesh një version i babit, domethënë. Dile më besoj sa thot goca. Ja kanë thier, uh, ja kanë thier komplet oh, se ofin nga qeshë. Oh, zot, shef. oh my god. Oh, oh po, po, qrapke. Uh, prinder, mund të jetë një ide për ju në, në rast se Ide interesante. Se fëmijët tuaj mbajnë selfie që ju mendoni se janë tek exageruara, atëherë kërcënoini, ju do të bëni të njëjtën selfie. Si fëmijë. Ata janë, janë ata bëjnë, po, për ti për ti të dekurajuar. Për të dekurajuar the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm hello mirësevini në klubin e mëngjesit në valën e Club FM 104 edhe në ekranin e TV-së mirëmëngjes gjithëfa yes sir unë kam gati edhe popkuisin për ditën e sonë por më parë hello Ander, ehm, um, më parë doja ju të vendosja një klip të vogël nga një film tjetër. Nga një film tjetër. Nga një film tjetër. Okej. Nga një film tjetër. Au! Ja. Le të shohim nëse tani do të filli skypin. Suñiñori. <laughs> oh, oh, come on. Hey, hey, hey. Anzit. My god, it's clogged. Oh god. This Hollandaise smells like burnt rubber. God, it's hot in here. Suñ Diego, paska. O porfa, luva. Javier. Ah. Uh! Uh! Look at this. My first day as a woman getting hot flashes. Kaç. 080 20 3222. My first day as a woman and I'm getting hot flashes. Vëdimë me pas siguratën mbi ato. Falem ndjeta. Falem ndjeta. All those years that you've been talking. Okay, mirë. E jo ja, nuk, është ja. mm -mm. nuk është i vetëm në shtëpi. Nuk është i vetëm në shtëpi. M'vjen keq, po m'ati pra. Jega? Gati. Po për kuis tani në klasën e mëmësit, më është dashur un kam ndalur në njërin nga gërmat e alfabetit, kam zgjedhur katër fjalë që nisin me këtë gërm, kam shkruar për kufizimet e këtyre fjalëve sipas fjalorit, edhe këto do t'lexoj. Uhm. Mm Pastaj ju dhe Ieri, Altini, Olta e Lori do të më javin mua fjalët, të cilave këto përkuvizime janë. Dakor. Yes. E shtajnë Dhe tani Për gjdo shqiptarë patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe pura të nënave Vjen... Pop quits Ok, pop quits për sotë Je ganti? Gati. Atëherë jeri mund në thuash, njyre <gjohet> për, të më thuash çfarë ngjyrë janë qillo tatë tua? Për për garën sot, të zeza. Altin ngjyra e qillo tatëve? Tanga. Tanga, jo jo ngjyra, ngjyra, ngjyra. Ë, kështu si bez. Do i mishi ndiegur pasaj nga një ngjyrë blu. Me blu. A dhe vaji te Lorit janë ngjyrë? Gjurmio, gjurmio. <laughs> <yeah, yay! laughs> bravo dori, bravo. The Blendi aska. Grit. <laughs> Grijam të gri. Okay? I pastëni sti pallati. Ose uh, për për ta bërë tingllojmë interesante nga gjëra e pallatit. Grixo. Grixo. Grixo. This is Club FM. 100.4. Njerëz diñón informod e kanë para ato kurseolta qesh vetëm qesh. Olta vetëm knajë. E kam do punë time. Kujt do mjeshi? Po do, punën pun tuaj. Hmm. Do do time. Në përdorim e mrekulluash humi ta. E thua shipë po. <laughs> a do? Jo s'do. A do t'a po po po do. do, apo do, si don? Kurse sa kuptim e ka fjala do. Dy gërma, një dëllë një. Po duaj, po duaj. Mund jetë këso për shembull. M'do apo s'm'do si folja. M'don apo s'm'do. Të kuptimin e parë. Do shkojm apo s'do shkojm? Si në të bërit e kosë ardhme mm -hmm. Apo kam do të pun Do shtrijemi apo do rrim në këm është <laughs> po prap një guptim tjetër mm -hmm. Që të rgomë për qëtësin shpirë të rore është <laughs> një daj gjë është prap në këmë në ardhme Do shtrijemi apo do flam Këti <laughs> është një shëfolje <e> tjetër <laughs> Do rrim apo do shkojnë <laughs> Kemi më shumë më përdojimi, do rrim, ku në rrim, po kemi një më përdojimi këtë tjetër, në shtojnë. Ne ikim. Oltin, është gjithër zëri. Ej, Altino, mm. oltin ka do pun. Leti përgjishëm i këture do gjonave. <gjit> <O> oltin, është gjithër zëri, Altin, se. Po, pa tjetër, oltin, shëfar kanë të tëmë? Gjemi Shew. E sako, wow. Po, unë nuk jam karjeriste të <gjit> nga sh të pizza, të prishë... Lidhjet misore që përma janë shumë të rëndësishme për, për karjerën. Kë e ka thënë këto atë? Nuk i përishim për lidhjet pra. misore për karjerën. Se tërgohet. 505 i maru numri njëllës dhe vitojnë një dorat nga 200 taxi.com. Brava. Oke, okay, mirë, shumë mirë, falim derit, është uh, gjemi mm -hmm. mizashur në klivin e sotën. Më në fundu gjendë. Mm -hmm. Edhe të një kemi konë mm -hmm. tonë të shëradjes, gozat kanë menduar një fjallë, kanë konë faktë. Mund ta ken harruar go sa keni nevojë për një, një këshillim, mm -hmm. jo, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okej, po. Okej, janë ende teoria, po do vi ditë amish dal. <laughs> Ktu do jemi në gjëën e pjesës të jetës. Ato do vijnë sa më vonë të jetë e mundur. E gjeten mi? Si i gjen? E gjeten. <laughs> A do vazhdojmë? <laughs> Okej, okay, vazhdojmë. Sha Radio. Loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëherë, ne diem do të gjemë fjallën e Vajzave mm. Gota, fjallën juaj hajt Ja, Ej! nuk hajt Fjallën juaj bëhet, Vajza hmm? Ja, e bë, ja, a bë, një një bën njëri do Njëri ju nuk e bën është një send, Vajza, po me ndoni për një send ja. Për tishka e shë ndodhet vet, vet veti unë natyr Ja, ollëta ju dhe një ndihmë, por si gjithmonë ju se geni mëndjel yeah? është dukuri Për fara Ja, yeah. uh, yeah. është fenomen Concept, concept Koncepti yemi më afër, por ide, ndjesi, vlerë, veprim, vlera e njeriu, yeah. moral. Ja, yeah. të gjithëve u ndot. I ndot njeriu, i ndot njeriu, i ndot kafshët dhe kafshës. Ja, pa. Fillon me d. Mund të themi që i ndot gjërat e gjalla. Pam. Fillon me d? Ja. 240, më thua. Definjia. Ja. Fillon me f vajza? Por ditlilia është një shenjë shimshinë kësaj. Do më p, p, p. Jo çesh pja. Plakja. Jo, jo, jo. Ja, ja. Po jemi afër. Vja, vja, vja. Jo. Ja, ja. Vitrini. Jo, jo. Nja. Ai, katfja. Vja. Fiska. Jo. Varja e mishit. Oh, po, <pa>, po. Pra nuk gatoj me galimin e kosit. <laughs> po ti lindje ka të ngat. Faza me galimin e kosit ka të bëj sa normalisht ndodh kjo gjë ja me galimin e kosit. Me Këya, këya. Au, kru kruzia. Oi, oi. Janë më, Nandimoni bag, Nandimoni bag. Është proces. Mos e humbëm. Proces. Një proces që i ndot njerëut edhe kafshëve. Po. Me kalimin e kohës, pra, një proces që ndot me kalimin e kohës. Po, po. R. R. R. Ri. Ri. Po ri për tani. Ri për tani. Ai. Je i vogël pasaj. Pastaj rri. Bëhesh rri. Po, bravo. Mm. Oh, mm. Samir oh, E gjethëm, oh, e gjethëm, e gjethëm Bravo plendi që e gjethës uh... Yes, yes, yes, oh sake Mirë, atëre do të vazhdojmë programin në içdashur Me sharadën e këthimin bas pak në klubin e mqesit Në klab FM në 100.4 <laughs> Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her she's like in a queue o oh, o oh, oh. The best music The funniest shows This is Club FM ah! Gota <laughs> kam betur koha vetëm për një që <laughs> Të shë e radion të uaj Të na e gjeni, ku e kemi dhe të na e tregojnë Altinin e duan Gota Këtu ishte një të shmjeti mm, mm, mm, mm, mm, Nuk e tip se Olta fletë Robi, kesh, Robi Olta, unë nuk prononzo <laughs> Olta, është Robi Shë Robi, olda Shë Robi Robi prej Mishi dhe Gjakub për përre, të Yes, yes, yes um, Jepi një pra, gjeni fjellën ton Olda, oh, ja, mos do të të të dëshë mesajet mi Jo, jo, jo, mos Jo, më mirë so jo Gosa, goza, goza, do të aliturin fjalli Do të të gjeni fjellën ton, abe jo Nuk i di fjallë e unë ishte rritje Dhe rrima i ka gjetur fjallë Dhe ne u rritëm duke i gjetur Fiton një lullë nga bota e lullëve Ta një keni rritu ollëta në gjesh Ta një keni rritu ollëta në gjesh Ta një keni rritu ollëta në gjesh Dhe shëtë një gjesh që hahet Ashtë Fajer Po deshe ti ollëta edhe hahet Por si fjallë nuk hahet Po pihet pra Hajt, po nuk e ha njeri u Ha në kafshet Kafshet mund të hajt Filovek? Jo, jo, nuk fillon. Fillon me B. Mosha kemi këtu në studio. Ky është. Kemi studio, kemi studio. Të han kafshë këtu në studio. Po, mund të kafshë mund të haj një krim për shembull. Mund të haj. A, D, D, D. Dorra dhe letra për shembull. D. D. Drujë, drujë. Drujë nuk është drujë, ja. Po nuk fillon me. Do të bëbra bajerit. 50. Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Gë Rë, rë, rë, rë, rë, rë, rë, qëfar? Një glob, një glob, jo, ja, nuk është glob Një <laughs> glob, jo Jo, ja. nuk fillo farme në glë E hënë kafësët Êshtë një loj botini Jo, më su fikso këtu, jeri Êshtë një loj, qëfar? Botini si. Një loj botini, botini Rë? Rë? Revist -re Rë po rë? Rë, rë Revist Jo -re Po revista? As revista, as revista, jeri <laughs> <Nuk seš revista. laughs> <nere>, <laughs> <hanset> po O nuk seshë revista Ane, re, go Një le, një liber, ja, ja, ja, nuk është një liber, do si do E Tashen Slim E, bravo E, këdo me E, E, E Enci, Enci Enci, A, Mata, Enci Së të përërë ka qështjeshtë, nuk e marrë Së e dhe fjallën Me shumë vlera Së e transhe madhe, me shumë vlera, ka gjithë shka brënda Enci që e të shkurt Enci Nami ka Përfitove, Olta, se kishe jerin në skuader pse që je jasta po shoh normal kjo është shumë normale o Aldinse dhe ti pa blendin e i ke dhën provën. Po un jam krenar që e kam blendin olta. Kurse ti do vetëm ta vësh ta vësh jerin për fund ta shtypësh. Jo jo, e lë dhe si. Do ta shtypësh, ti do ta shtypësh jerin as <laughs> kur. Jo. Ja jo. jo, vetëm për fundi, them, kalotë sigurisht. Se i keni dhe këtë, bravo. Mirë, mirë. Ah, um, po tjetër. <laughs> Gënga e ditës ka thënë Spartaku i pari tet 18 i baro numri fiton një dhuratë nga Electronic Land. Jo vetëm për fund, më sof, di hallwelt thotë <laughs> që enciklopedia ishte në radio çmoma. Nëse do të flasim të gjithë nuk mund ta jap dot të tutur sin. Jepi për ha, 963 baro numri fiton 2 bileta për nësin <laughs> ah, nah, e blek. Ëmbulon me fitues sa i thotë. Falenderoj Blendin që na ka dërguar një video të mërkullu është me Oke, okay, mirë Ne do të këtë kemi mas pak në... Blendin, blendin, puto shën të otër Do të këtë kemi përfundimisht... Blendis Alec dhe... Herë, e ka me mua, falenderojnë mua okay. Falenderojnë mua okay. mm. E ke një atje me mimëse me këto Ate A një pash Orgesës a i i mishtdashur do të vi sërish në, në programin e sajë Music Box në bas pak minutash? Jilem radhen asaj, baz lajmeve të orës 10, duke uruar ditëlindjen si dësisë sot. Edhe 100, s'ka dëgjuar lajmin këtu, por hey, ta dini sot ka ditëlindjen. Edhe është baj serioze ditën e saj të lindjes. Po po, më thoshte ditën e saj të parë të lindjes. Isha mërzitur që kishte ditëlindje. Po. Hajde se. Hajde dhe një sot të lindjes. Mesës kam. Kthehemi 2 ditësh. Të hënë, më fal. Mesë. Edhe ndonjëherë kari që sot është e përgatitur. E di, e di. Kta duat të ishte. A do të bëjmë pushim nesër? Takoj minister, ciao. Ieri nuk do jet. Jo. Ja. Po u do jem, mm -hmm. bashme, orën pas deklaratave, e braktisë emisionin. <laughs> <laughs> jo, jo, jo, jo, vetëm për pak ditë. Bashme, pas qepirin. Do të Falinderi, Tolta. Do të bëj çep çep. <laughs> <laughs> ja shtetit. Kemi, <laughs> kemi nesër, ne tjetër. Ciao, so, ciao. Merpasim. 100.4 Telefoni iim? Telefoni jot? Telefon un, telefoni yn. Ja lti. Atëre, bul me ajër a me gaz që ngrihet kur zihen apo tundet një lëng, fuska. Esakt. Bravo Artin. Ja yes. yes. se se jdi. Si është aq kolloja? Jo, jo. Jo, jo. Ku ashtu s'ishte ngatruar ajo? S'ishte buli-buli. <laughs> Mande po mendoja, po mendoja, mund të luajë Martin Flluska. Tani jemi brapa. Okej, okay, unë ar... e pranoj. Ai pranon aty. Secili pasalet marri atë përgjigjen. Po, po, Secili kanë tani fytyra numër 2, miq dashur. Po, po, këtu jam. Është për ti, Olta? Goditja është fort me kamxhik. Altin Fshikullima. Fshikullima është saktë. Altin Flluska. Po, po, Altin Flluska. Olta... Kemi Olta Fshikullimin? Po. Olta Fshikullimin e tani një, një tjetër Olta. Po. Dohet ishte ieri. Duhet ishte er ieri. Dobjo Olta. Ështu ke ngelën vjeshtë, çike dy provime. Po pa larg <laughs> qoft. <laughs> Atëra Olta, mm -hmm. erashk. Freskore. Freskore, bravo, freskuese. Them që shkon më shumë kjo. Olta freskore. Olta freskuesia. Ja. Faleminderit. Freskues, ja. Po fshi kullimon mm. këtë alon. Mund të fjavaHome gati Olta Fanta, por <laughs> duke pasur frikë që na ngatrohen zanoret. Po mbetemi me freskuese këtë. Freskuese me të. Unë pak e ngatrushmësa e Alta Fanta. Edhe është edhe serioze. A shumë. E deri në fundi të është për ty, zoti. Po. Terezi. Po. Është arsia e krimit artistike, gojore ose muzikore të një populli. Lori. Bravo. Bravo Lori. Lori, Lori. Lori është fiksuar mendi. A mund ta marrësh ti këtë fshikullimën të quajmë blendi? Po, okay, dakor. Atëre. Ultim fusha blendi fshikullima. Lori Folkori. Va <laughs> <laughs> no, Insta Freskuja de Lori Folkori. <laughs> This is Club FM. Edhe edhe një fjalë kam. Edhe një. Kjo e fundit po. Të lutem tani. Okej. Okay. Ëh um, Vetëm tregon. Tani ndihem më i lehtësuar. U merr ditën e oh, një tjetër, mundem? Okej. Okay. Desa për ty, Olta? Po. Ti ta di shpinjë? Po. Ndërsh da ti altin Altin ti Ti mëna e të sensor o fjalët yeah, Dere yeah. ti, ti shprej kolegu E ti sa në shky? Në të vërtet Pa? Se lërë sa pëngë shumë Kjo është një Që <laughs> si shesh aji? Sa e rëndi Aji Adi e ja. Pa pa Ej, hey, orgesës aimi mi shdashur, orgesës aimi Orgesa? Zahimi, <laughs> orgesa, <zahimi. laughs> orgesa uh. Pa pa, orgesa Gjitë ditën, nga ora djetë Djerë në të më bjetë <laughs> Gjdo të ditë djetë me tëmë djetë Nga për më akshë U shmëndë? Jo, jo Jo, orgesa t'u afer ja. Oh, ja, ja. Ja, Jo, t'a mamë Jo, orgesa është duka ardhur me music box Mi nështë ashur të gjdo të ditë nga orë a djetë djetë në Në më djetë Në valet e klab e fem Edhe në ekranin e Aha, ne no, no kemi kohë për praktikë, nuk no kemi kohë për praktikë. Ne yeah, kemi kohë, kemi kohë. Kemi Hajdor Gesaj. Ngriva me mikrofonin anti-tek. A ti ngriva Gesaj. Ne do të luajmë sëçi. Tes po na fadh. Mirëmëngjes. Si po zvonzo jerin për një atë minutë, një minutë. Po, mirëmëngjes. Minut. <laughs> po besoj ke ngatruar derë. 5 minuta, 1 minutë. E, nervoja unë ke ngatruar derë. Çfarë do të thosh, se je ja, e sinjë. Do fosha për Rihanën, që që nga fundit ka shumë të drejtë Altini, më <laughs> më, më voldi <laughs> komentin, më voldi komentin, komentin e Qik, pjekuris vokal. Vërtet dëgjovan që ja theti diçka. Po ti po nuk morën çik me thash e them, apo. S'shtash e them, ky është fakt oj. A pjekuri vokale? Çfarë mendon se ka shkaktuar këtë pjekuri vokale te Kriana? Tashi po flasim seriozisht. Do ti të regojmë të hënë në enda dhe video'n Alëtine E keni enda dhe video'n? Ashtë video në video'n koncert në... Që ka bërën në Skotësia Eshtë të smesh në parën Pa, pa, pa, pa Ta, mamë si këto zhurë, mëtë Pa Kaj, E shqohemi pas pak në pa. Kjeb FM në 14 E keni orgësën i shdashur në Music Box Ćao nga ne në kërmine mqisit Ti gjohemi pravë të hënën Ćao Falim deri dhe orgësë down the thought of your babe